У дев'ять років Марія почала самостійно жити. Пішла у найми до Мартина Заруби. Господар порядний, Марію мили, чесали, відкормлювали. За це пасла літом дванадцятеро худоби. Зимою носила воду, підстеляла в хлівах, помагала прясти вовну, клочча, пряла на мішки вал і мотала клубки. Марія швидко росла. На дванадцятій весні відчула дівочий сором – і при зустрічі з хлопцями опускала на очі довгі чорні вії. Дивляться, задивляються, і кожний оце буде дівка. І з Марії стала о дівка. Не скінчилося п'ятнадцять, як почали за нею оглядатися та стрихти очима. На вечірні коло монастиря то один, то другий підшивається, але вона заб'ється між дівчат і добересь до неї. «Грицько з а Аникій балаба, Гнатку харчух, ах, куди вже тому Гнатові в такому перебої? Цур тобі, прудивуси, які в тебе рудівуса», – підспівувала йому. Низького зросту і на праву ногу все два з половиною, два з половиною виробляв. Ще малим хлопцем цюкнув сокирою в чашку коліна, нога зігнулася і так зрослася. Та чи ж він винен, що йому подобається Марія?» А Марія навіть не помічала його, хіба що дівчата часом натякали. Мартин Заруба мав дві господарки – у селі й на хуторі. На хуторі господарив сам, у селі стара мати домаха заправляла. Любила стара Марію, але дівчина воліла хутір від села. І простору співові. голосом покотиш і розійдеться по всіх полях. І менше такого скалозубів, вишкирять оті білі хі хі хі, -хі. Соромся, парубче, он люди, сонце дивляться, А прийдуть тобі жнивани до скалозубів, Спини не маєш часу розігнути. Мартин, знаєш, господар, такий не марнує часу. Та що Марії праця, жне, в'яже за косарями, І, мов, дзвінок гомонить. Виграють оті чорнезні, оті бездонні, Гляне, опалить, а шоки повні, округлі, З ямочками, кучері чорним полум'ям горять. Картина невгамонна, співоча картина. Вечори хотірські, коли сонце остаточно згасне, лунко стає і, коли співаєш, голос в'ється і обнімається зорями. Марія підніме високі груди і виведе. Дзвенить, дзвенить її моторна запашна пісня, носиться над полями, чайкою в'ється, розсипається лунами дзвонотонними. Ех, Марія, ех, ти, ти, не все Марія співає. Часом зіпреться щось під горлом, збереться жаль, і лються вони, дівочі, рясні, гарячі. Але не тому Марія плаче, що сирота. Ні, Марія не тому плаче. Марія плаче, коли на широкому світі тісно стає, а душа вимагає простору. Сини й дочки Мартина по школах розуму набираються, а де ж набратися його Марії? У них голови великі, і Роман знає, навіть чого гремить, і звідки береться веселка. Книг у них, о, скільки у них тих книг! Навезуть нових пісень, гітара бренькає, і пісня тиха, така, несмілива, немарійна пісня. Куди й до Марійної? Марія не мимрить, а співає. Роман намуштрував і, каже, просто соло виходить. Гремить пісня, плаче пісня. Сміється пісня. Одної неділі у книгу заслухалася. Товста книга і жалісна. Написали бозна про якогось Мурина, якого били. Ах, коли б про своє, про власне розповісти, коли б розказати думи свої. Слухає товсту книгу, плаче, витирає мокрі очі і просить ще. «Цікаво ще!» Далі хай книга говорить. Книга не скупить слів, досить вкладено у неї смутку».